Вони сміливо виступали з промовою, і деякі з них без страху опинитися за бортом заявляли про свою недогу. Також Даша дізналася, що перше грудня – міжнародний день боротьби зі Снідом. Останнім часом Даринка намагалася менше дивитися в дзеркало. Але одного разу вона пішла зробити рентгенівські знімки, роздяглася і мимоволі глянула на себе у велике настінне люстро. Те, що Даша побачила, змусило її здригнутися і з жахом відскочити в бік. Перед нею була виснажена з неживою жовтою шкірою жінка, у якої випиналися ребра і ключиці а груди стали схожі на маленькі засухлі мішечки, що втратили свій природний рожевий колір. Шия витяглася і стала довгою. На ній стирчав кадик. Зі щік зійшов живий колір. І кудись зникли її ямочки. Ніс незвично загострився. Мабуть, на жовтому обличчі залишалися живими тільки її сині очі. Вони стали ще більшими і сумними та злякано дивилися на своє спотворене хворобою від дзеркалення. В цієї ночі Даша ніяк не могла заснути. Уперше серед ночі вона подзвонила Сергієві і до смерті його налякала. Переконавшись, що вдома все добре, Даша вляглася зручніше, маючи намір усе-таки заснути. Але щось мучило її, роздирало зсередини, точило хробаком, і вона довго крутилася в ліжку, але сон не йшов. Даша підвелася. Намацала ногами біля ліжка капці і підійшла до вікна. Була повня. На неї дивився кругловидий холодний місяць, що лив своє якесь неживе, неприродне сяйво на землю. Внизу стояла сумна і самотня ялина з сухими шишками і теж, як Даша, дивилася на місяць. І тут Даринка раптом збагнула, що їй не давало спокою. Вона відчула це, як колись Ілонка, Андрій і інші хвори хоспису. Тоді Даша не могла зрозуміти, як вони могли знати, що настав їхній час піти. Колись Даша виконувала їхні останні бажання – і вона подумала про своє. Воно у неї було одне єдине – бути поруч із Сергієм. Даринка притулилася розпаленим чолом до прохолодної шибки і дощему та болю в грудях відчула, як їй дороге все, що вона зараз бачить. І цей холодний місяць, і сніжні замети обабіч алеї внизу, і самотня ялина. Усе те, що вона скоро вже не зможе побачити. Вона не заридала, не забилася в істериці, не впала у відчай. Дарина завжди була готова до цього але навіть не припускала, якого душевного болю їй доведеться зазнати. По її щоках тихенько котилися тоненькі струмочки сліз, коли вона думала про Сергія і про жорстоку реальність цього світу. Вона думала про те, що після її зникнення світ буде існувати далі, але вже без неї. Литиме своє холодне світло місяць, стоятиме ялина, розкидавши у боки свої широкі лапи гілки. Все буде таким, як я зараз. За винятком того, що все це існуватиме вже без неї. Вранці коли лікар прийшов на обхід, Даша його запитала. «Лікарю, скажіть, будь ласка, ви можете мені зробити аналізи або тести, щоб визначити, скільки мені залишилося?» «Навіщо це вам? Продовжуйте призначене лікування. Це для мене дуже важливо», карбуючи кожне слово, сказала Даша. Я готова почути будь-яку відповідь. Усі хворі так говорять, а потім «Я наполягаю», твердо мовила Даринка. Добре, ми визначимо рівень вірусного навантаження. Спасибі, спокійно відповіла вона і стомлено заплющила очі. Коли результати обстеження були на руках у лікаря, він зайшов у палату до Даші. Втім, для нього і так було видно, що в дівчині ледве жевріє життя. Вона згасала, швидко танула, як мазкова свічка. «Скільки?» – прямо запитала Даша. «Я не Бог». І точно не можу знати. Можете говорити прямо, нічого не приховуючи. Не можу. Ось розумієте, не можу. Не можу і все тут. Не нервуйтеся лікарю, спокійно сказала Даринка, і на її обличчі промайнула легка усмішка. Це ж моє а не ваше життя. Максимум, скільки? Місяць, відповів лікар, глухо й тихо. Але його слова прозвучали для Даші з шокуючою ясністю. Вона була готова до всього, але слово «місяць» було важче від суворого вироку судді. Вона помовчала, потім тихо запитала. А мінімум? Не знаю. Лікар відвів очі і подивився у вікно. Мінімум, повторила Даша своє питання. Може бути тиждень. Тиждень або або кілька днів. Дарині зашуміло в голові. Її душу охопив страх перед неминучим. Скував її тіло по руках і ногах, роблячи його безвольним. Але це тривало недовго. Вона знайшла в собі останні сили, щоб зробити глибокий вдих і сказала, «Підготуйте мої документи. Завтра вранці я хочу вилетіти додому. Але це ж неможливо. Ви наражаєте себе на величезний ризик. Тут, у клініці, у вас є ще шанс. У мене вже немає шансів. І ви це знаєте» з гіркою іронією в голосі сказала Даринка і, зробивши паузу, додала. «Хочете, лікарю, я вам розповім про те, як ми в хоспісі виконували останні бажання хворих». Вони ще довго розмовляли наодинці в палаті. Потім лікар запитав, «Яке ж ваше останнє бажання, Дашо?» «Я готовий його виконати».